In Alhamdulillah We are in the world and we are in the world And we are in the world of Allah And in our bad things Who is in the world of Allah Who is in the world of Allah And who is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 Bi ihsanin ilahimiddin Sini wa yakum Kitab Allah Wa padakala Allah ta'ala Bi kitabnya al-kirim Ya ayuhal ladina Amanut ta'allaha Haqqa tuqwati Wa la tamukunna illa Wa antum muslimun يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويذكركم ربكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان انزل كلام كلام الله وخير ابي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح امور المتاسباح وكل محدثات البدع وكل بدعه ضلاله وكل قول ضلالتين في النار الحمد لله رب ال طارئ ورايهون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 Menjumpai para sahabat yang sedang berbincang-bincang. Kemudian kata Nabi Salallahu Alaihi Wasallam, ma'ajilasakum, waipara sahabatku apa yang mendorong kalian berkumpul di sini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, nata darul islam, wa mannallo alina.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 Akan Jibril sampai. Baru saja Jibril datang kepadamu. "Anahu akhbarni annallaha yubahi bikum malaikatahu." Baru saja Jibril datang kepadamu, Jibril mengkhabarkan bahwa Allah SWT membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu para hadirin yang ramah Allah subhanahu wa ta'ala maka suruh ini utama yang sangat besar dan kita berharap mudah-mudahan majlis kita pada pagi dan siang hari ini adalah bagian seperti apa yang para sahabat lakukan dalam kar dan raka na da wa ma mannallahu alayna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 utama yang sangat besar. Apa yang dimaksudkan oleh beliau? Yang pertama katanya, an hadani Allah Islam. Allah telah memberikan kepadaku daya Islam. Yang kedua, walakum bi haruriyan. Allah tidak menjadikan aku di antara orang-orang haruri. Para jamaah yang dirahmati Allah,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 Itadakal tal kabroh wangakal Islam faksi. Fa Apabila anda masuk kubur artinya meninggal dan anda dikuburkan, sedangkan Islam bersama dengan anda maka bergembiralah anda, karena ini merupakan dasar utama untuk mendapatkan kerikmatan abadi yang ada di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan tidak ada penyesalan yang lebih besar ketika nanti manusia dia di pengadilan Allah Swt kecuali harapan mereka sebagai seorang Muslim ketika di dunia dia tidak memiliki Islam. Ruba'at ya watul ladina kafarul kano muslimin orang-orang kafir mereka sangat berharap Seandainya dulu dia di dunia adalah seorang Muslim sehingga sungguh bahwa nikmat Islam nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat utama, yang sangat layak kita bergembira dan berbangga, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Qul bi faulillahi wa bi rahmatihi, fa bidalika al-yarhu huwa hayrimma ya Junaun. Sampaikan ya Rasulullah dengan karunia dan rahmat Allah. Hendaklah kalian berbangga, faliyafrohu. Hendaklah kalian berbangga. Kenapa? Huwa firu mimma yajumahun bahawa nikmat ini lebih besar. Yang khalquliyah berkatakan, wabillah warahmatullah adalah antara Islam dan Al Quran, antara iman dan Al Quran. Maka dengan nikmat karunia Allah Islam dan Al Quran ini, silakan anda berbangga. Silakan anda bergembira karena itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia dari perkara duniawi. Walati'an harbiya dan kenikmat kedua yang dirasakan sangat besar adalah aku tidak dijadikan Allah sebagai seorang harbi. Harbi bawahi rahmat Allah adalah salah satu syaitan yang berkembang di awal-awal ini Islam Iaitu khawarij yang dikenal dengan khawarij Mereka dikatakan haruri Karena mereka berkelompok di sebuah tempat namanya haruro Sehingga orang-orang dikatakan haruri Orang-orang yang memiliki pemahaman pada saat itu Iaitu takfir Atau pengkafiran kepada Ali bin Abi Talib Dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan Dan sahabat-sahabat yang mereka bersama dengan kuduanya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 hanya dengan mengharap taufik Allah orang ini akan bisa keluar dari kesatan yang demikian ini yang kata para ulama mengatakan al-bid'atu ahabdu ila iblis bin maksiyah bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan kenapa demikian? karena orang yang mereka tenggelam dalam pemikiran bid'ah mereka merasa di atas kebenaran mereka merasa di atas al haq mereka merasa di atas surat mustaqim Maka bagaimana mereka kemudian punya kemauan bertaubat sedangkan mereka itu di atas kebenaran? Ini yang para sahabat sangat mengkhawatirkan dirinya masuk di dalam ayat Allah Swt. Hal unar biukum biaksa dina akmalan. Maukah aku habarkan para kalian kata Allah tentang orang-orang yang mereka beramal akan tapi mereka sangat rugi dengan amal mereka. Siapa yang dikatakan Allah orang mereka sangat ruby dengan amannya pada mereka beramal. Allah binaballah sahihum fil hayat dunia waumiyah sabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Mereka tidak tidak di atas jalan yang lurus. Mereka tidak di atas rataan mustaqim. Akan tapi dalam rasa mereka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 Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk bisa bersilaturahmi di hadapan para pemain sekalian kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Allah subhanahu taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang lillah lillahovillah yang kita bertemu karena Allah dan kita pun berpisah karena Allah subhanahu taala yang itu merupakan tuntutan. Di antara kehidupan seorang muslim ittaha billah wa tafarqu alai. Bagaimana kita berkumpul karena Allah dan bagaimana kita bersatu juga karena Allah Subhanahu wa taala? Utaman yang sangat besar yang kita perapiah kedaban Allah kala orang-orang yang mereka almutahabu orang billah, orang-orang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati di Allah,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 Waqtagi fi ma ataqa Allahu daral akhirah hayadra waqtagi fi ma ataqa Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama asana Allahu ilayka wa la tafkhil fasada fil ardi surah al qasas ayat yang ke-77 apa kata Allah subhanahu wa taala waqtagi fi ma ataqa Allahu akhirah Carilah oleh anda kampung akhirat. dengan semua apa yang telah Allah berikan pada anda. Wa la tansasiba kamila dan jangan anda lupakan bagian anda di dunia. Wa aqsin kama afsan Allah dan berbuat baiklah anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada anda. Wa la tafhil fasada fil ardhi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 Bahawa kita berharap kalau kita hidup di tengah-tengah manusia Yang kebanyakan mereka dalam keadaan lupa Lupa dengan hal-hal prinsip yang akan jadikan mereka berakibat sensalah di akhir kehidupan mereka Allah katakan di antaranya Wa inna kafirah minan nas Dan sesungguhnya kebanyakan manusia Wa inna kafirah minan nas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 seperti yang Allah katakan dalam ayatnya yang mulia Ya ayuhal amanu Ittaqullaha Wal anggur nafsun maqabda matligah Wattakullaha inallah khabirun bima Wala taqunun kalladhina rasullaha faansahum anfusahum Ulaikahum alfasikum La yastabi ashabul nari wa ashabul jannah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 Harta yang manusia kejar selama ini, yang manusia cari dengan segala cara, yang terkadang saya melupakan segala-galanya, ketahuilah harta anda dan anak-anak anda yang anda banggakan, satu akan datang hari, semuanya itu la yang fa' tidak akan memberikan manfaat. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Kecuali orang yang mereka datang, Allah dengan hati yang selamat. أَلْأَيْ قَلْبٌ سَلِيمٍ إِنَ قَلْبٌ Taqiyun. Hati yang selamat adalah hati yang bertakwa kepada Allah Swt. Maka hanya itu nanti yang bermanfaat di hadapan Allah Swt. Ya ayuhan la din aman takul Allah. Wal tanjur nafsun nafat damatliqat. Waih hamba Allah yang beriman bertakwalah anda kepada Allah dan cek terus. Muhasabahlah anda cek, anda cek ulang terus anda teliti anda perhatikan. Hendaknya setiap jual perhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Jadi ketakwaan dia, wataulillahha bertakwalah anda kaulah, sehingga Allah mengingatkan agar bertakwa kaulah dua kali yang mengambil kalimat wataulangdur nabsun nafat damatlihat, sehingga agar bekal ini selalu dicek, dicek, dilihat lagi, perhatikan lagi, jangan sampai dia salah dalam bawa bekal. Dan jangan sampai bekal yang dia sangka Dia telah berbekal Ternyata bukan bekal yang bermanfaat Inna Allah khabirun bimad ka'amalun Semuanya Allah Datian wa teriti atas segapa yang kalian lakukan Lalu Allah Ingatkan para orang-orang Atau minim Walatakunum -na kalladina nasullaha Janganlah kalian seperti Kadang orang-orang yang melupakan Allah Melupakan Allah Yang menciptakan mereka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 Lalu Allah jadikan dia lupa dengan diri sendiri Ula'iqah mulfasibun Gaya hidup orang yang mereka lupa dengan dirinya sendiri Dan meluk karena akibat melupakan Allah SWT Maka mereka tenggelam Dalam tampilan orang-orang yang fasik, Orang-orang yang mereka Jadi bermaksud kepada Allah Keluar dari kata, -kata kepada Allah SWT Para jamaah yang ramahkan Allah Allah katakan wada takun min ghafilin. Jangan anda termasuk orang yang lalai, karena kalian akan mengantarkan seorang perak kebinasaan Lalai tentang hal-hal yang harusnya dia betul-betul persiapkan baik-baik. Allah Swt sudah ingatkan kepada kita. Tentang perjanjian Allah ketika kita masih di alam arwah dan Allah tidak menerima alasan mereka lalai dan Allah tidak menerima lagi alasan mereka berlakon dengan lalai. Wa in takadillah rabbuka mimbari Adam min dohulihin duriyah dan ketika Allah mengambil perjanjian dengan anak Adam ketika mereka masih di tulang sulbi Adam. Apa kata Allah alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Bukankah adalah sembahan kalian? Maka mereka mengatakan polu bala sahidnya. Benar ya Allah. Engkau adalah sembantu. Engkau adalah rok sembantu. Apa yang Allah inginkan dengan perjanjian yang Allah buat dengan para arwah ini antakulu yau malkiyati.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 Iqtarbalin nas hisabuhum, fahum fi ghablaat murigun. Kata Allah telah dekat datangnya hari kiamat, saat dimana manusia nanti akan dihisab oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. Iqtarbalin nas hisabuhum telah dekat kepada manusia hari dimana mereka akan dihisab oleh Allah tentang seluruh amal yang mereka lakukan. Akan tapi, apa kata Allah? وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُهْرُّهُ Mereka ini kebanyakan dalam keadaan lalai. Dan mereka berpaling dari agama Allah SWT. Kelalaian mereka membuat mereka berpaling dari agama Allah SWT. Padahal kata Allah, مَا يَأْتِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مُهْدَةٍ Meyatihim minta krimi robi muk datang ilah sama uhu wahmil pada selalu datang pada setiap datang para mereka peringatan dari Allah Swt pasti mereka telah dengar akan tapi mereka selalu dalam keadaan berpaling dari agama Allah Swt kenapa lahiatangkuluhuhum sumbernya adalah dari hati yang laleh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 Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Penyesalan orang-orang yang mereka tidak akan lagi bermanfaat penyesalannya. Penyesalan ketika dia kedatang Sakaratulmoth. Saat yang ketika datang Sakaratulmoth, dia tinggal mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Sedang Sakaratulmoth pasti datang pada mereka. Wajah! sakratul maut bil ha laa nigamatu min mutahid telah datang dan pasti datang sakratul maut dan sakratul maut adalah aspek perkara yang, yang pasti datang itulah perkara yang kala selalu lari darinya pada saat manusia kedatangan al maut maka mereka penyesalannya tinggal mengucapkan rabbirjiun Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan kehidupanku. La'alli akmal salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal. Apa yang dulu aku telah tinggalkan. Hatta idha ja'al ahadahumul ma'at. Kala Rabbirujuhum. Ketika datang ke mereka al-Maw. Mereka matakan, Ya Rabb, kembalikan kehidupanku, Ya Rabb.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 Bacalah kitab anda sendiri. Ekor kitab. Bacalah kitab anda sendiri. Maka cukuplah hari ini anda menjadi saksi dan menjadi, peng, yang menjadi penghitung sendiri yang mengkalkulasi tentang amal-amal anda. Ekor kitab. Kafah binafsi kaali kaliyau makasiba. Anda sekarang silakan mengkalkulasi tentang amal-amal anda. Jangan sampai pada saat itu kita tinggal mengucapkan kalimat ya wailatana mali hadzal la yughadiru sahiratan wala illa akhsahha aduh celakanya kami kitab apa ini yang tidak meninggalkan perkara yang kecil apalagi yang besar maka mereka tinggal meratapi nasib kehidupannya akan tapi telah tidak ada gunanya selagi Demikian pula Pada jawabannya Allah subhanahu taala, Ketika manusia mereka berlalu Tengah jalan pun masih mengungkapkan penyesalan mereka Ketika mereka Di padang masyarakat mereka mengungkapkan penyesalan mereka Inna punna Zalimin ya Rabb Sungguh kami Dulu adalah orang-orang yang zalim Orang-orang yang tidak perlatihan Dengan agamamu Orang-orang yang lalai dengan perkaramu Ini penyesalan yang terus beruntun orang-orang yang mereka melatapi nasibnya semenjak datangnya Saqaratul Maw ketika mereka di alam barsah ketika mereka di padang masyar ketika mereka di tengah-tengah jahanam, mereka semuanya selalu memberikan, menyampaikan penyesalan mereka maka Allah katakan wala ta'kun minal dha'fi jangan anda termasuk orang-orang yang lari di antara yang sering kita nalihkan, kami Ibu dan Nabi yang rahmatnya Allah, adalah beberapa prinsip penting yang layaknya menjadi panduan kehidupan kita, seperti yang tertera di dalam surat Al-Qasas di atas. Jadi, surat Al-Qasas, ayat yang keberapa tadi? 77. Allah SWT telah katakan, وَقْتَبِي فِي مَا آتَقَ اللَّهُ دَرُ الْأَخَلَ Carilah oleh anda kampung akhirat caranya bagaimana menjadi kampung akhirat bima ataqallahu dengan semua pemberian yang Allah berikan kepada Anda apa pemberian Allah kepada kita banyak semua perkara dunia kita harta kita kesehatan kita waktu kita keluarga kita semua yang Allah berikan kepada kita jadikan itu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 Seandainya mereka tahu kata Allah Maka sungguh kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya Sungguh kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya Kenapa kehidupan yang sebenarnya Karena disitulah manusia yang mereka mendapatkan kenikmatan Mendapatkan kenikmatannya hakiki Manusia yang mereka sengsara-sengsara yang hakiki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 Haya ya mata ya al jannah. Sesungguhnya anda hidup yang tidak akan pernah mati lagi. Ya al jannah hulu dan lama Ya al jannah sekarang ada kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Karena kematian telah disembelih oleh Allah swt dan akan diserukan pada al jannah ketika mereka telah masuk ke jannah. Apa katanya? Ya Al Jannah, antasihu walatasmu abadan. Sekarang anda sehat, yang tidak pernah lagi anda mengalami sakit. Wa antahiyu walatamu tu abadan. Anda sekarang hidup, yang tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Wa antasihu abadan. Wan tasipu walat haru abadan dan anda sekarang muda yang tidak akan pernah lagi mengalami tua. Wa entan amu walat tapasu abadan dan anda sekarang selalu merasakan kenikmatan tanpa ada kesengsaraan. Para jemaah, babak ini beramatilah. Kehidupan seperti ini adanya kehidupan di jannah, sehat tanpa sakit kemudian hidup tanpa mengalami kematian kemudian muda tanpa mengalami tua dan nikmat yang tidak ada yang tidak akan lagi mengalami sengsara maka ini hanya kita temukan di kehidupan akhirat kelak di dunia ini maka penuh dengan warna-warna yang berkebalikan barang siapa yang dia tenggelam dalam kenikmatan dia akan merasakan kesusahan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 Benar-benar dia akan menampakkan kecintaan dan istiqomahnya dia dia di atas iman, karena iman itu identik dan akrab dengan ujian dan Allah jadikan kepastian akan allahimkan pada orang yang mereka mengaku beriman kepada Allah swt. Bukankah ibu ibu dan sekali ramai Allah kita selalu mendengar dan sering mendengar ayat Allah. Ya Allah katakan Alif Lam Mim. Ahasib Al Nasuain. سَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ بَطَّنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا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 Para jamaah Yang ramah ke Allah SWT, Barang siapa yang dia pengen Sehat yang tidak sakit lagi Barang siapa yang dia Pengen hidup Yang tidak pernah mengalami Kematian lagi Dan barang siapa yang dia ingin muda Tidak pernah mengalami tua Pengen nikmatan tanpa sengsara Itu tempatnya adalah di jannah Hanya ada di jannah Ketika manusia telah memasuki jannah Oleh karena itulah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 wal-arfaqatiz zaa bisaa ila rabbika yawma idhil-masaa fala saddaq wa la wa tawalla Allah katakan kallaa idaa qalaqatit taraqi ketika nyawa telah sampai di tenggorokan kata Allah wa qila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 walaupun mereka orang kaya yang selama ini dia bisa membayar kasus-kasus untuk hukum dan mereka gagal dieksekusi, akan tetapi malaikat ma'ud dia akan tetap mentaati perintah haknya mengambil nyawa manusia tanpa kompromi siapapun mereka dan apabila mereka telah seahatlah yakin bahwa mereka akan berpisah dengan dunia dan sisinya dan pasti mereka akan kembali kepada Allah SWT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 Sungguh kematian telah menjadi kepastian walaupun dia berusaha untuk lari, walaupun dia berusaha untuk bersembunyi, ayna mataqunu yathriqumu al-maut wa la kuntum Kematian pasti menyusul Anda walaupun Anda di benteng yang sangat kokoh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT Kemudian Allah katakan proses kehidupan yang Allah subhanahu telah terangkan kepada kita wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah ada pun sempurnanya pahala kalian kata Allah adalah kelak dari kiamat. karena memang sekarang bukanlah darul jazah akan tetapi sekarang darul amal sekarang bukanlah kampung kita memanen pahala dengan sempurna walaupun sebagian telah Allah segerakan kebaikan-kebaikannya para kita akan akhir, akhir sekarang bukan saatnya kita panen pahala Allah katakan wa innama tuwaffauna ujurakum yaum al-qiyamah pahala anda sempurnanya balasan anda akan Allah berikan total kelak di hari kiamat sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika bercerita tentang hakikat kehidupan dunia tentang perjalanan kehidupan dunia Beliau mengatakan iltahatil dunya mudbiratan wattahalatil akhirah wa iltahatil dunya mudbiratan wartaqatil akhirah muqbilatan wa min huma balun fa min abnail akhirah wa min abnaid dunya falyawma amalu wal hisab wal ghadan hisab wal apa kata beliau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 maka pasti kita akan bertemu dengan kampung akhirat karena kematian adalah pintu yang mengatarkan kita masuk kampung akhirat dan setiap kita pasti akan mengalami kematian lalu Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang kedua kehidupan ini wa kullu min humma balun setiap keduanya itu memiliki penggemar memiliki pencari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 Usahanya untuk mendapatkan kampung akhirat Itulah abnaul akhirah. Adapun abnaul dunia Maka dia curahkan totalitas kehidupannya Untuk mendapatkan dunia semata-mata Lalu beliau katakan Bahawa Hari ini adalah hari-hari kita beramal Faliyaumah Amalun Walahisatu Hari-hari ini adalah hari-hari kita beramal Bercocok tanam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 Bekirullah Ta'ali mengatakan bar kita, "Kunu min aflail akhirah." Jadilah anda anak-anak akhirat karena di tempatnya hakikat kesuksesan dan kegagalan. Yang Allah katakan selanjutnya dalam ayat tersebut, "Faman zuqziha anin nar wa udkhilal jannah faqat faasa." Barang siapa yang dia Perjalanan hidupnya mengantarkan dia selamat dari akhirat dan dia dimasukkan ke surga maka sungguh berarti dia telah sukses yang sebenarnya. Wamalhayatul dunya illa mataul kulur, wala wamalhayatul dunya illa mataul kulur dan tidak lain kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Para jamaah yang ramadhan oleh Allah swt Maka di sini seorang umat, dia melihat kehidupan hakiki, bahawa dia harus menjadi abnaul akhirah, karena di setelah kampung yang sebenarnya dan setelah hakikat kesuksesan yang sebenarnya, apabila anda gagal di kampung akhirat maka sungguh itu kerugian yang sebenarnya. Walaupun anda di dunia ada orang yang paling nikmat kehidupan anda, dan itulah yang Allah tegaskan. Apa kata Allah?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 Karena seandainya Anda di dunia sekarang ini orang yang paling sukses, orang yang paling nikmat, maka sungguh Anda tidak akan pernah merasakan nikmatnya lagi walaupun sepanjang tahun Anda nikmat, sepanjang seumur hidup Anda nikmat, maka Anda tidak merasakan nikmat lagi ketika Anda diadzab oleh Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawakan sebuah riwayat menyampaikan kepada para sahabat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 Maka dia penikmat, orang paling nikmat dalam kehidupan dunia mereka akan tetapi mereka biqadirillah adalah min ahli nar. Fa yusbagu sifatan Kemudian dicokak sekali celupkan neraka. Dia dirasakan sekali rasa di neraka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'ayta lahim man khof?" Oi hambaku apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat apakah anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat orang ini adalah biat amir di dunia Orang yang paling merasakan nikmatnya kehidupan dunia sepanjang waktu Dari awal sampai akhir Tidak pernah dia sengsara dalam kehidupannya Akan tapi begitu dia merasakan sekali celupan neraka Maka dia lupa dengan sepanjang kehidupan dia Yang tenggelam dalam kenikmatan Apabila demikian apa artinya kenikmatan dunia mereka rasakan Ibu-ibu Dan bahagian sekarang rahmatnya Allah SWT Bagaimana juga Allah ingatkan kepada kita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 semuanya bisa ditebus dengan dunia dunia menentukan segala jalannya tentang nasib manusia berapa banyak kasus-kasus yang menyengsarakan dia bisa dia tebus dengan kepemilikan kepemilikan dunia yang dia miliki ini permainan dunia ini sandiwara kehidupan dunia akan tapi kita akan berhadapan di pengadilan hakiki yang hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala yang saksinya adalah diri kita sendiri dan saksinya para malikah, saksinya tanah bumi yang kita injak, saksinya anggota badan kita sendiri. Yang kita tidak akan bisa mangkir lagi dengan pamanmilan Allah pada saat itu. Dan Allah umumkan, فَالْيَوْمَ لَا يُقْحَدُ مِنْكُمْ فِيْتْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُهُ Hari ini kata Allah, Allah tidak menerima tebusan apapun dari manusia. Baik dari orang munafik atau orang kafir.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 tidak ada lagi arti kekayaan pada saat itu di hadapan Allah, karena memang Allah tidak membutuhkan semuanya itu. Wa laka lil ladina zalamu ma'fil abdi jamian wa misla rumah. Seandainya orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang musrik, yang mereka munafik, yang mereka tidak pernah mengenal ketaatan kepada Allah swt di dunia sekarang ini, seandainya mereka memiliki bumi dan seisinya dan dilipatkan dua kali lagi. Lafadau bihi min su'il adzab yawmal kiyamah pasti akan dia jadikan sebagai tebusan untuk melepas dari buruknya Adab di kiamat kelak akan tapi Allah tidak akan terima lagi tebusan pada saat itu sehingga hari-hari yang manusia betul -betul mendapatkan hari yang semuanya telah tidak berguna kecuali apabila dia datang dengan hati yang, dengan yang, dengan hati yang bertakwa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 يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومه ذنب بنيه وصاهبته واخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم يمجيه كلا إنها غضا نزعف للشواء فجعوا من أكبر Jemaah Allah katakan walaiyassalam hamimun hamimah dan orang-orang yang mereka dulu merupakan kawan terkenal kawan kawan dekat hamim orang-orang mereka merupakan sahabat karibnya bahkan ketika itu bertanya pun tidak bukannya mereka tidak melihat bahkan mereka saling melihat yubas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 Ya Yahutul Mujirimu Orang-orang yang pada saat itu Dia sangat ingin bisa menempus atas pada saat itu Seandainya bisa mereka tebus Bibani dengan anak kandung mereka sendiri Ibu-ibu Dan bagaimana ramahkan Allah SWT Kita semuanya tahu bahwa tidak ada manusia yang memiliki kecintaan yang tulus pada orang lain Semisal kecintaan seorang ayah dan orang tua kepada anaknya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 saadinya belum cukup keluarga besar dia akan dia korbankan saadinya belum cukup pula kata Allah waman fil ardi jami'an tsumma yumji bahkan sekalipun seluruh manusia di muka bumi siap dia korbankan akan tapi Allah katakan kala innaha batn nasahata lishawa tajum man akbar wa tawalla wa jama'a sekali kali tidak qoy hadatu Neraka dan adab yang menyala-nyala Yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia Yang jana akan memanggil setiap orang Yang dulu mereka berpaling dari agama Dan hanya mengumpulkan harta Akan tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah SWT Para jamaah yang ramah dengan Allah SWT Maka begitulah Benar apa Allah katakan فَمَنْ زُقْسِحَانِ النَّارُ وَبْخِلَى الْجَنَّةِ فَبَرْفَاسَا Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka Dan dimasukkan ke surga Maka benar-benar dia ada orang yang telah menggapai kesuksesan yang hakiki Sehingga sukses yang sebenarnya adalah Al-Fawzul Adhim adalah, adalah keberuntungan dan kesuksesan yang mereka dapatkan di hari kiamat kelam Dan barang siapa dia di hari kiamatnya dia terlepas dari itu semuanya maka dia sungguh sengsara dengan kesengsaraan yang abadi dan itulah hakikat kerugian yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auskali yang lagi diberi Allah Subhanahu wa taala begitu Allah katakan tentang al-Qiyamah, tentang Yaumul Akhir. Oleh karena itulah hendaknya seorang mukmin dia membangun orientasi mereka berkaitan hidupnya orientasi akhirat.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 hatinya akan Allah berikan hati yang kaya. Yang kedua, wa jama'a syamlaha. Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Yang ketiga, wa dunya wa Dan dunia akan datang pada dia dalam keadaan tunduk patuh, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengusik pemiliknya. Ini adalah hakikat kehidupan yang seutuhnya akan membawa kepada kemuliaan dan ketenangan yang sebenarnya. Kita lihat kita segira, da, dan kita segera renungkan sekali yang sekali rahmat-Nya Allah. Barang siapa yang akhirat merupakan cita-cita kehidupannya satu Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di hatinya. Bapak sekalian, ya ketenangan hati kita dan kewibawaan manusia itu dibangun di atas dia merasa kaya hidupnya di dunia dengan pemberian Allah alias dia kona'ah dengan pemberian Allah SWT sehingga dikatakan al-kona'ah tu hansun la ta'na ah itu adalah kekayaan yang tidak pernah atau gudang kekayaan yang tidak pernah ada habisnya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 Ibu-ibu dan -ibu yang parfa'irah Maka Allah Apabila seorang dia tidak punya kekayaan Di hati Itu yang ada itu adalah kefakiran Maka kebalikannya kata Nabi Maka Nabi dunia hammamu Ja'alallahu fakrohu Baina a'inai Barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi Kehidupannya Sehingga orientasi totalnya itu adalah dunia Maka Allah jadikan Kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya yang ada itu fakir dan fakir ini watak manusia watak Bani Adam yang diterangkan oleh Nabi kita yang mulia Masduq ketika hatinya tidak ada keimanan dan tidak menginginkan kampung akhirat insyaAllah Bapak Ibu telah mendengar hadir laukana laukana ti Ibnu Adam laukana Ibnu Adam wadian min malin dalam berita lainnya, Yaibin Nahabin. Seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah harta atau dua lembah emas. Pasti, kata Nabi, pasti dia menginginkan lembah yang ketiga. Demikian seterusnya. Punya tiga, ingin lembah yang keempat. Punya empat, punya ingin lembah yang kelima. Walayam la'u jawafai bini Adam illa turah.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 Boskanlah, bapak sekalian daripada rahmat Allah. Nabi kita mengajarkan bagaimana kita membangun mental kemuliaan kita. Nabi katakan di antaranya Sharful Momin Kia Mulia. Kemuliaan jiwa seorang itu berkaitan dengan solat malam yang dia lakukan. Barangsiapa yang dia memelihara solat malam dengan benar tentunya dan semata-mata karena Allah Subhanahu Wataala maka tupeh akan mengangkat dia pada jiwa yang mulia syarful mu'min ini kemuliaan seorang mu'min berkaitan dengan qiyamul il yang ditegapkan ini salah sunnah yang paling dicintai oleh Allah yang paling adol adalah qiyamul il karena saat itulah manusia mereka terlelap tidur, lalu dia bangun dan kemudian dia bermunajat dengan rohnya sehingga betul dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu SWT dan kemuliaan manusia berkaitan kuatnya hubungan jiwa dia dengan Allah SWT yang pertama yang kedua kata Nabi wa istighna'uhu uh, wa isul mu'min wa ishu dan isahnya seorang mu'min adalah istighna'uhu aninas dan isahnya seorang mu'min itu apabila dia merasa tidak butuh kepada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 yang pertama dia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT yang kedua dia tidak merasa butuh dengan manusia maka dia akan terbangun sikap isya maka pekerjaan yang paling hina dalam agama kita adalah pekerjaan peminta-minta orang jawab bilang minta maaf kalian. orang jawab bilang orang suka minta-minta itu katanya raih gedek Tahu gak raih gedek? raih gedek? tahu? Rantirai kata orang, rantirai. Karena dia memang kata sebagaimana kata orang kalau dia malu, terus ada membuat jokok nantirai muli. Artinya rupanya muka itu mau disembunyikan ke mana. Sehingga orang itu yang menjadi simbol kemuliaan, simbol dirinya itu muka. Maka orang sering kalau di gelandang ke pakai, ke KPK tutup mukanya atau digelandang urusan yang buruk-buruk mukanya ditutup karena memang dia tidak ingin mukanya itu kelihatan orang tidak simbol daripada kemuliaan dia orang yang minta-minta ini orang yang sudah menunjukkan tidak punya muka dan jazaan bifakol balasan sesuai dengan kadar perbuatan dia besok dari kiamat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 maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada dalam hatinya Merasa cukup merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa dan itu yang paling menenangkan jiwa kita maka konsep tenangnya jiwa teladankan nabi apa kata nabi kita ya quran umbur ila man aswala minka man huwa aswala minka lihatlah orang yang lebih rendah dari anda itu akan menenteramkan hati Walatangdur manfau poka jangan lihat yang lebih atas itu dalam urusan dunia seperti itu. Kalau ngelompok dengan jungklo itu lebih buat cangeng yang mana? Ngelompok, ngelalompok, ngelompok tahu? Jangan, jangan tahu, enggak, enggak tahu, jangan. Apa kesalahan saya? Darah apa? Ah? Yodana, yodana. Orang dangan gini Lihat nenggur terus Tama Lihat yang lebih di bawah Itu membuat cengang di gulu itu yang mana Tahu cengang tidak Tahu eh, cengang tidak Pagel Gulunya cengang Sehingga keju-keju, tegang-tegang, tidak enak Yang dangan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 Dileh turun, nguduk, dengan harapan dia selamat, jangan sampai nanti kalau jatuh, dia kemudian sengsara, ngeyel, ngeyel, ngeykel. Tetap mana-mana yang pelangkrik, malah ngeceh-ngeceh. Maka, dipilang. Wih, terus lih, mungguan, terus, sampai ujuk, mungu. Biar kalau jatuh, mau encrot, kemudian taksek, kapok. Itu namanya istidrotz. Allah akan mengistidrak orang. Sanastaktrijuhum min haitsu la Akan kami istidrak mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Apa rumus istidrak ikhwan? Rumus istidrak kata Nabi, idza ra'ait Allah yu'tii abda ma yuhibbu wa 'ala ma'asihi fa fa'lam annama huwa istidrak aw kama qala. Apabila anda lihat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 فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَغْتَلَى رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَغْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا اللَّهَ كَتَكَانَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَغْتَلَى رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ Manusia hidup Apabila dia diberikan oleh Allah Kenikmatan-kenikmatan beruntun kepada mereka Apa kata mereka Oh Allah sedang memuliakan saya Akan tapi Kalau Allah itu Menghambat rezekinya Allah batasi rezeki dia Maka dia bilang Allah menghinakan saya Allah katakan Kalak. Oh enggak begitu ya ku. Urusannya itu bukan soal Allah mencintai dan Allah tidak mencintai. Urusannya itu bukan Allah memuliakan dan Allah tidak memuliakan. Akan tapi apa? Faamal insanu ida mabtalahu. Apa, ya Ikhwan? Urusannya adalah ujian Allah swt. Bahwa pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia ini hakikatnya merupakan ujian Allah.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 Nabiola Sulaiman telah mengungkapkan kalimat yang benar ketika dia bersamanya itu kelimpahan nikmatan Allah yang berlimpah kerajaan yang luas ditakukannya jen untuk Sulaiman angin bisa membawa Sulaiman ke mana arah yang dia inginkan kemudian dia bisa berbicara dengan hewan-hewan maka ini merupakan karunia yang sangat besar yang tidak yang, yang tidak Allah berikan kepada orang sebelum dan sesudahnya. Akan tapi, apa kata Rabiullah Sulaiman tentang segala pemberian Allah ini? Hada min fadli Rabbi liyabluwani a'ashkur am akfur. Ini semuanya semata-mata karunia dari Allah SWT Bukan karena keibatan dirinya Bukan karena kepandian, kepintaran dirinya Akan tapi ini semuanya karunia dari Allah SWT liyabluwani dalam rangka Allah menguji diriku, aasfur, amfur. Apakah aku akan termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur? Bapak-bapak ibu yang beramati Allah swt. Allah arahkan pada kita, Nabi arahkan pada kita agar kita berorientasi akhirat. Karena itulah kehidupan yang hakiki.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 Ya sekarang pertanyaannya, kenapa anda mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladhi ahiyana baqdamahatana waileh nusur? Kenapa anda Alhamdulillah dengan anda dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu Taala? Gimana? Karena tidur bagian daripada nikmat. Oh bangun tidur merupakan bagian nikmat. Iya, terus apa nikmatnya antum bangun tidur? Ah? Ha?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 yang pertama meninggal bahkan di medan jihad disabilillah kemudian saudara yang berikutnya ini meninggal setahun kemudian dan dia mendapatkan rahmatan kemudian orang yang meninggal yang akhir ini surganya melampaui saudara yang meninggal duluan padahal yang duluan ini meninggal di perang di jalan Allah dan yang kedua tadi meninggal di atas ranjang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 Ketika orang kehabisan umur, maka yang dia minta kepada Allah agar minta diundur waktu walaupun sebentar. Ya Rabbilahu la akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, undurkan barang sebentar ya Rabb. Waktu ku undurkan barang sebentar ya Rabb agar aku bisa beramal biar bisa sedekah. Fa'asadaqa agar aku bisa sedekah dan agar aku bisa termasuk di antara orang-orang saleh umur yang kita minta kita minta waktu kepada Allah saja. Yang kedua, tawani billah dengan kita diberikan umur oleh Allah, diberikan waktu, diundur waktunya ya Allah, apa yang bisa kita lakukan ikhwan? Yang kita bisa menggunakan untuk mentaubati kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita bisa menghapuskan kesal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan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 Allah tidak menerima Taubat ketika nyawa telah sampai di tenggorokan Yaqoobil. Maka waktu-waktu yang dia miliki semuanya merupakan kesempatan emas untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Ibu-ibu dan bapak bapa sekarang ramai Allah Subhanahu Wataala. Nabi kita pernah mengatakan hadis khusus riwayat dari Allah Subhanahu Wataala. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wataala apa kata Nabi di antaranya ya ibnu Adam.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 akan aku ampunkan dosa-dosa Anda tanpa aku peduli tentang dosa yang Anda miliki Ya Ibn Adam kalau berga dosa-dosamu anan as-samaa' ثم استغفرتني لا غفرت لك ولا Adam seandainya dosa Anda itu sampai menyentuh langit akan tapi anda kemudian meminta ampun kepadaku beristighfar dan bertaubat. Niscaya akan aku ampunkan dosa anda tanpa aku peduli tentang dosa yang anda lakukan. Ya ibnu Adam, la alau aqitani bi qurabil anti hataya. Woi ibnu Adam, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, semalakita nilaatus rikubi syain. Lalu anda datang kepadaku dalam sama sekali akan aku datangkan akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang anda bawa wallahi wallahi ini merupakan keutamaan dan merupakan fatulullah yang Allah berikan pada seorang hamba yang masih Allah berikan kesempatan hidup untuk dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka sempat dia selalu berdoa dan, dan berharap pada Allah dia sempat untuk bisa istighfar dan bertaubat kepada Allah dia sempat memperbaiki agar dia tidak menyekutukan Allah SWT maka sungguh ini merupakan kesempatan emas bagi Allah berikan kesempatan hidup oleh kata-kata seorang umit waktu adalah modal yang paling utama dalam waktu merupakan modal yang paling utama yang dengan itu dia berdekat dengan Allah SWT wa jama'ah syamlah dan Allah akan mengumpulkan Semua urusan kehidupan dia Bapak-bapak di sekarang Mati Allah Kehidupan kita adalah perdagangan kita dengan Allah Dan Allah akan membeli Setiap setiap dagangan kita Dan dagangan kita Adalah amal saleh yang kita lakukan Dan kita diajak oleh Allah berdagang Orang yang mereka berorientasi Akhirat Allah ajak kita berdagang Untuk mendapatkan keuntungan di akhirat kelak. Dengarkan panggilan Allah kepada kita, orang yang memiliki keyakinan tentang kehidupan baik dan mamah. Apa yang Allah katakan ikhwal? Ya <tuh menerima> ayyuhallamina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tuhminuna billahi warasuli Watujayiduna Fisabilillah bi, bi amwalikum wa ammukusikum Zalikum khairun lakum In muqutum ta'lamut Walaikah yang beriman Maukah aku tunjukkan kepada kalian Perdagangan Yang kalau anda mau, anda akan untung mutlak Ia ini selamatnya Anda dari adab yang sangat pedih Selamatnya dari azabkah kita terangkan bagus sekali rahmat Allah tidak akan tidak akan bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki di perkara dunia sehingga seandainya Anda mengumpulkan dunia dari awal sampai akhir dan kemudian Anda berhasil menjadi orang sukses besar maka sungguh Anda tidak akan mampu untuk menepis azabnya Allah yang sangat besar maka perdagangan ini Allah tawarkan yang keuntungannya sangat besar sehingga Allah katakan ini perdagangan yang sangat menguntungkan apa itu perdagangan yang Allah tawarkan ikhwan globalnya kata Allah tuminuuna billahi wa rasuli wa tujaiduna fisabilillah anna beriman kepada Allah dan rasulnya dan anda berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa anda Ini merupakan perdagangan Harta Perdagangan seorang mu'min Yang akan Allah beli dengan kerezaan Allah dan dengan jannah Allah akan beli setiap perdagangan anda yang berdagang dengan Allah Dengan kerezaan Allah dan dengan jannah Sehingga anda menjadi orang yang diridhai oleh Allah Dan anda berubah dengan jari Allah berikan pada anda Bukan kita kita telah mendengar ayat yang Allah katakan pula innallaha inallaha astara minal mu'minina an qusama awlawum bi anallahi aljannah Allah akan membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga Harta anda akan Allah beli dan jiwa anda akan Allah beli harta yang anda cari lalu anda keluarkan harta yang haknya adalah pemberian Allah kepada anda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 Dan kemudian dia tidak sempat untuk mewujudkan niat baiknya tersebut. Kata bahallahu... Allah akan mencatat niat baiknya itu... Hasaratan kamilah... Dengan satu kebaikan yang sempurna. Ini adalah foto Allah. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. وَمَنْ حَمَّ بِهَا فَأَمِيلَهَا Barang siapa yang dia berniat baik... Kemudian dia mewujudkan niat baiknya tersebut, maka kata Allah, Allah akan mencatatnya untuk dia asrar, asrar. Ilah sabi niat yang taqfin, ilah alqavin Allah akan beli dan Allah akan ganti kebaikan setiap kebaikan anda sepuluh kali lipat.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 Ini adalah merupakan kutaman Allah kepada orang yang mereka memiliki orientasi kehidupan kampung akhirat. Wa jama'a samla urusan kehidupan yang akan Allah kumpulkan. Anda awali dengan bangun tidur dengan anda mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dan alangkah sangat tenangnya hati yang mereka bangun dalam keadaan berdirik dengan Sang Penciptanya. Kemudian dia pergi salat berjamaah ke masjid dan alangkah dia kemudian awal hidupnya dengan dia man menjadikan anggota badannya dia rukuk dan sujud dia persembahkan dia bersimpuh di hadapan sang raja pemilik langit dan bumi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 Perkara-perkara adat istiadat kehidupan yang biasa dilakukan rutinitas, ketika dia niatkan dengan niat yang salihah maka akan berubah menjadi perkara baik yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Taala. Sia-sia dan sia-sia dalam kehidupan seorang umat. Waktunya Allah panggil dia salat dia salat, waktunya dia istirahat dia istirahat, dia jadikan antara bangunnya dan tidurnya berharap pahala. Sebagaimana orang yang mereka bangun berpahala dia pun tidur berada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada sia-sia dalam kehidupan seorang yang berorientasi kehidupan akhirat dan dunia terkadang datang kepada dia ikhwan dalam keadaan dunia tidak bisa apa-apa kecuali manut dan tunduk kepada orang yang memilikinya bedakan ikhwan bedakan antara orang yang mereka dunia datang dalam keadaan tunduk dan patuh kepada dia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 Dengsa abdul dirham, dengsa abdul kemeja, dengsa abdul kamilah. Inaqtiyarohiyyahu ilm yuba sakita. Celaka hamba dinar celaka hamba jadi dirham, celaka hamba jadi pakaian-pakaian yang bagus. Kalau dia diberi maka dia rela. Kalau dia tidak diberi maka dia pun marah keregoan dan kemarahan dia berkaitan dengan dunia yang datang dan dia korbankan semuanya untuk dunia, maka dunia telah menjadi al-ma'bud ilahan ma'budan dan dia menjadi abdon, abid yang menyembah kepada dunia dia persembahkan waktunya dia persembahkan tenaganya dia persembahkan juara untuk sujud kepada dunia yang datang kepada dia <Sess> Al-Imam <Allah> Al Ibn Al qayyim terangkan kepada kita Bahawa dunia yang ada ini, ikhwan Allah ciptakan untuk kita Allah sediakan, Allah tundukkan langitnya, buminya, lautnya, daratnya, kapalnya, binatangnya Allah tundukkan untuk kita, kata Allah Alam taro anna Allah sakhara lakum maafis samawati wa maafil ardu Wa asbara alaikum ni'amuhu zahiratan wa batina. Apakah anda tidak melihat? Apakah anda tidak memperhatikan bagaimana Allah telah menundukkan semua yang di langit dan Allah tundukkan semua yang di bumi untuk kalian wahai hamba Allah dan Allah telah curahkan nikmat nikmatnya nya kepada kalian yang zahir maupun yang batin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 Dalam rangka lihat buduh, dalam rangka agar manusia menyembah Allah Swt. Wa ma falatul jinawal insa illa liyabudur. Allah ciptakan langit dan bumi untuk Allah persembahkan kepada kita. Huwalee halakalaku maafilanti jamian. Allah telah ciptakan bumi seisinya untuk kalian way manusia dan kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Swt. Walafalahul jinna walinsaillahiyakudur oleh kerana itulah kata alimah ibnul Al qayyim bahawa fitrah kita ini dalam menghamba. Balik siapa yang dia lari dari menghamba kepada Allah, dia akan pasti menghamba kepada selain Allah dan tidak ada keterangan hati dan kebahagiaan kecuali dengan menghamba kepada Allah swt. Kata beliau haru min ribqillahi kulli kullah fahu firiqin nafsi walhawa. Firiki, ya firiki nafsi wa syaitan Manusia Ketika mereka lari dari Menghambar kepada Allah SWT Maka mereka akan Terjatuh dalam menghambar Kepada selain Allah, itu pasti Menghambar kepada siapa? Ima menghambar kepada Al-Hawla, yaitu nafsu manusia Sehingga jadilah budak-budak Nafsu, atau wa imma Dia terjatuh dalam penghambar para syaitan, sehingga menjadi Budak-budaknya syaitan dan tidak ada kebahagiaan bagi orang yang mereka tidak menghamba kepada Allah. Semuanya. Maka kata Nabi, Tais, Celaka dan celaka hambanya dinar, dirham, hamil, hamil, Ini sekedar contoh. Akan tetapi serah umum celaka hambanya selain Allah. Tidak akan mewariskan ketenangan di hati. Wallahi, bapak sekali, ramai Allah. Tenang mana hati kita? Ketika kita menjadi hamba Allah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 dan mereka syahwatnya selalu terpenuhi. Dia pengen bersinap bersinap, dia pengen makan makan, dia pengen minum minum. Dia lampionkan semua syahwatnya. bagikan binatang ternak, akan tapi perhatikan mana di antara kedua gaya hidup tersebut yang mewariskan keterangan di hati manusia? Wallahi, wallahi tidak akan mewariskan keterangan pada jiwa manusia kecuali orang yang mereka berhamba kepada Allah swt. Lihatlah. Para pecandu narkoba lihatlah orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan freeset. Hidup lihatlah orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan materi. Lihatlah orang yang mereka memelupaskan mem syahwatnya sepuas-puasnya. Lihatlah orang yang mereka keliling ke mana-mana menjadi turis untuk menikmati indahnya alam semesta. Akan tapi hati mereka kosong dari Allah Subhanahu wa Taala. Wallahi mereka orang paling gersang hidupnya di dunia.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 dan tidak akan bagi antara orang yang mereka betul, betul menjadikan dirinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala seolah Islam Ibn Taymiyah beliau bagaimana memberikan ungkapan tentang kehidupannya yang beliau selalu akhir dikejar-kejar oleh manusia untuk ditangkap, di penjara atau dibunuh akan tetapi beliau dalam hatinya merasakan bagikan surga kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga beliau sempat membacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Babum batiruh fi rahmah, wazahiruh min qiblahi aladab pintu yang di dalamnya dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan di luar merupakan azab bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Bagaimana beliau katakan tentang para musuhnya yang ingin menyengsarakan hidup beliau? Apa katanya? Mahyaf aluna ajai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 Wa in taruduni fata'is-siyaha, sananya mereka mengusirku dari negeri ini, sungguh berarti aku dalam ayat eh, ini berarti aku regrasi, yakni aku plesir, aku berwisata dan ini kelonggaran jiwa. Wa in habasuni, Seandainya mereka menangkapku lalu dijebloskan dalam penjara, maka dalam kesendirianku berkatku dalam halwat dengan Allah sang kekasihku. Fa in habasuni fa habsi kalau aku di penjara, maka aku sedang halwat dengan sang kekasih dan tidak ada kelunggaran jiwa melebihi orang mereka sedang menyendiri dengan sang kekasih. Wahin kata luni fathil shahada. Kalau mereka membunuhku maka dalam keterbunuhan merupakan shahada dan ini puncak kebahagiaan seorang mu'min yang mereka meninggal di jalan Allah swt. Tidak ada orang yang mereka mati dan ingin kembali ke dunia berulang kali. Sebagaimana orang yang mereka mati di cihat. Bismillah. Alhamdulillah. Ini adalah kipas orang mukmin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 Harta menyandik anda terus Oh, anda menikmati harta hanya sedikit Susahnya lebih banyak Contoh sekali ikhwan. Nabi katakan begini, renungkan Ini tahu apa, sampai jembat Renungkan, ikhwan. Nabi katakan begini Ketika membacakan ayat Al-Hakumatakiasu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 kata Nabi Yahya Ibn Adam ma nuka illa talaf harta anda itu tidak ada kecuali hanya tiga harta anda itu hanya tiga apa itu? yang pertama ma akalta fa apa yang anda makan lalu habis anda menikmati anda menikmati dunia itu satu yang anda makan yang kedua wa yang anda pakai lalu usang. yang ketiga kalau Anda ingin langgam menikmatinya, wala tasadaqta apa yang Anda sudah Anda jejak akan kekal. Mari kita renung sedikit ikhwan. Ketika Anda memiliki suara miliarder atau bahkan harta Anda bertriliun-triliun, Anda se waktu mencarinya cuma masyaallah, kata orang Jawa itu sampai jungkel jempali. Sampai jungkel jempali. Kakinya untuk kepala, kepalanya untuk kaki, siangnya untuk malam, malamnya untuk siang. Keringatnya diperas, tulangnya dibanting. Oh, semuanya untuk menggelarkan harta. Sampai waktu azan dia muda, tahu bukan? Azan dia ada dia, dia, dia, dia dengar azan, kupingnya, telinganya, bagi orang yang tuli.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 itu kalau seandainya anda normal sehat walafiat gak ada penyakit kalau anda sudah kaya raya suku yang belum kedua masuk lo ngawal ha lo uangnya tuh mana mana banyak rekeningnya penuh semuanya geduk semuanya kemudian anda kena stroke oh tinggal ngatang-ngatang di atas bangsal nya ya di situ kamar mandinya di situ rumahnya ya di situ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 Bisa beratus-ratus setel, bahkan bisa beribu-ribu setel. Anda masuki supermarket setiap supermarket, Anda masukin ambil pakannya, Anda senangi tumpuk-tumpuk semuanya di rumah, sampai bingung naruhnya di mana, lemari penuh semuanya. Sekali Anda pakai berapa setel, ya, Pak? Ah, satu setel, dua setel, tiga setel. Anda mau pakai sepuluh setel sekali, sekali pakai sepuluh setel. Biar dibilang orang kaya, Masya Allah, Bapak ini kaya, luar biasa, sekali pakai aja sepuluh. Oh, enggak. Orang bilang, oh, Bapak ini sedang kentil. Katanya. Gila pakai baju, sepuluh lagi itu. Eh, kawan sedikit yang kita nikmati. Rumah, mobil, semuanya sedikit yang kita nikmati. Kalau kemudian...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 di pembahasan yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu wala uh, wala dzansa nasibaka minad dunya wa aqsim kama asra wala tafhil fasada fil ardit akan diket waktu kita sangat terbatas puan dan minta maaf mudah-mudahan kita sampaikan uh, bermanfaat nanti kalau mau silakan fotokopi saya buatkan catatan silakan baca-baca mudah-mudahan bisa bermanfaat uh, mudah apa yang kita sampaikan sekarang 30 jam 11/4 dan kita waktunya sangat terbatas kita cukupkan segian adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu saya Ini terus terus saya tulis, kan? Ini Mohon nasihat Ustaz, bagaimana caranya menjaga sholat malam kita dan meningkatkan kualitasnya? Yang pertama ikhwan berkaitan dengan semangat kita untuk bisa melakukan ketaatan itu. Yang pertama berkaitan dengan kondisi hati kita. Hati kita sangat menentukan. Di antara yang membuat beratnya kita melakukan ketaatan adalah noktah-noktah maksiat. Kata Ibnu Mubarak belum mengatakan ra'aituz dzunuba tumitul qulub Wahyu dihutulilah itu Aku lihat dosa itu mematikan hati dan kecanduan dengan dosa hanya mewariskan kehinaan semata. Hati yang mati ikhwan, hati yang tidak ada gerakan untuk dia mentaati Allah. Kata Ibn Al Qayyim.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 Kalau anda sedang meriang atau sakit, bagaimana rasa makan-makan yang lezat tadi itu? Air, air. Ya Allah Apalagi kalau orang itu sudah jadi mayit, bagaimana? Sodori sate, kepuluk-kepuluk. Masya Allah, mayit, ngeri saja enggak. Memang sudah mati. Hati kita ini seperti jasad. Kalau orang imannya sedang sehat, Masha'Allah, maka tampilannya bisa seperti Rasulullah Sallallahu SAW yang sehatnya sempurna. Sholat malam itu betah dan nyaman dan Masha'Allah bisa menikmati senikmat-nikmatnya. Anda bisa bayangkan. ke ya, Nabi pernah sholat malam. Seberapa pertama itu yang dibaca Al-Baqarah? Berapa ayat?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 kalau seandainya jadi makmum itu anda waktu itu, lalu sang imam membaca sampai lima cus, tadi opo Sekarang imam kita membaca anampak saja, wah, sikilewis kencang kencang, pecu. Sudah diagendakan imam ini pecat saja, besok enggak usah dipakai lagi itu berkaitan dengan nyamannya hati kita polisi hati kita kita gak lezat, gak bisa merasakan nikmat kemudian semuanya berat dan pahit sholat pahit, baca Qur'an pahit, oh mashaAllah para sahabat itu bisa hatam Qur'an rata-rata itu 3 hari, seminggu, 10 hari paling gak sebulan itu sesungguhnya kalau sebulan itu hatam Qur'an itu ringan Bukan termasuk berat Coba sekarang kawan. 30 hari berapa jus? Ha? Quran berapa jus? 30 jus berarti sehari berapa jus? Satu jus Satu jus itu berapa lembar? 10 lembar, 10 lembar Kalau antum bagi 5 berapa dapatnya? 2 lembar Setiap sholat antum baca Quran 2 lembar Apis sholat atau sebelum sholat itu ringan atau berat? Semuanya ringan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 Hafidz ta Allah Taala yaitu Fihhu Asmaul Husna. InsyaAllah termasuk buku yang sangat bagus untuk kita baca berkaitan dengan upaya kita memahami tentang Asmaul Allah Swa Nya Taala dan sifat Allah Swa Nya Taala. Kemudian yang ketiga, anda hanya kita meminat waktu. Betapa pun badan kita ini sangat berpengaruh. Kalau siangnya kita lelahkan maksimal Kita ungkuh-ungkuh Kita tekuk-tekuk sampai kemudian Sudah lemes, habis Ya malamnya itu Namanya jasad itu punya hak Les. Itu kemudian susah susahkan Ini fitrah Kalau ini berkaitan dengan Ini jasad Yang keempat, yang dari ikhwan Jujurlah anda kepada Allah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 Berapa banyak sering kita kasus dibangunkan Allah, kemudian kita tolak Melek, ya melek dong. Ngelirik jam. Oh jizu wih. lagi. Atau dia nggak. Jikrung atau dia ngelipak lagi. Jip, sebentar. Ngelipak lagi, turun lagi. Ya les. Tahu-tahu sudah akan lagi. Ini berkaitan kejujuran niat kita ikhwati milah itu. Bara siapa dia berniat jihad, Allah akan berikan syahid Walaupun dia matinya itu di atas ranjang Ya khawatirillah Demikian yang kita sampaikan secara singkat Dan nanti pertanyaan lainnya saya akan ada tanyakan -tanya para usaha-usaha yang di sini Yang tentu sangat jauh Jauh lebih sangat mumpuni Dan saya sebagai tamu Mudah-mudahan berkenan akan apa yang, apa yang kita, kita sampaikan apabila ada salahnya minta maaf dan apabila benarnya datang oleh Allah Subhanahu SWT, mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita, pertemuan yang barokah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT, mudah-mudahan Allah memperbaiki agama kita, yang agama kita merupakan modal utama menjaga keseluruhan perkara kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memba membaikkan kehidupan kita, yang diberi tempat kita mencari ma'isyah. Mudah mudah-mudahan Allah memperbaiki akhirat kita, yang diakhirlah tempat kehidupan kita yang hakiki. Dan benar-benar Allah menjadikan sisa umur kita dalam rangka mentaati Allah. Dan menjadikan akhir kehidupan kita dalam rangka kita istirahat dari semua perbuatan maksiat. Allahumma rasrih lana dinana allatih wa ismatu amrinam. Allahumma rasrih lana duniana allatih fiyamah syuna. اللهم أصل لنا آخرتنا اللتي هو معدونا وجاء للحيات زيادة لنا من كل خير وجاء الموت رابطا لنا من كل شر ربنا في لنا ولإخواننا الذين سببونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤف الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ربنا أبنا في الدنيا خسنا وفي الآخرت خسنا وقنا Maknanya amdal bannah. Soalan Allah mukayamkan. Ashhadulillah ilai anta. Astaghfirka wa tuwileik. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Allah kerana.